«Де я тепер малюю? В кабінеті!» «Бачив, бачив мої малюнки!» «Хто б то на твої малюнки дивився на тверезу голову?» Буркнув Остап і звернувся до Андрія, скалячи зуби. «Знаєш, я все-таки добився, щоб ніякого дня народження мені не справляли». «Встривайте, діти! Беріть теку! Ідіть догори і зачекайте мене біля входу! Так ось, Андрію!» «Донька цієї моєї знайомої, півтора року як в Італії, а дитина сидить на шию у бабусі. Перейшла у другий клас. Ніби не погана дитина, але зовсім не хоче вчитися. Не примусиш ніяк. Вона вже хотіла йти просити якусь вчительку, щоб посиділи з нею позаурочно. Але що дитина уроки прогуляє, то як її примусити піти до школи позаурочно?» Моя знайома має артрит. Вона не може за нею гасати. Я й згадала про вас. Гроші вони мають. Дочка висилає і висилає. А що з тих грошей, як дитина зовсім від рук відбилася? То як ви згодні? Чи згоден він? А чай з малиною у них є? Неподалік лікарні Андрій побачив телефон-автомат, підійшов, вставив карточку. «Слухаю. Слухаю. Я хотів вам сказати. Це ти, Андрію. А я тут, вірені, малюночки розглядаю. Сила. До речі, я збираюся їм розповісти про тебе. Я справді хотів вас убити. Дуже хотів. Ще з дитинства мріяв. Думав над цим день і ніч». Всього доброго. Чекай. Ти справді ненормальний. Я теж хотів убити свого батька, коли він кожного знайомого, не кажучи вже про нас із мамою, вперто переконував, що з мене не вийде нічого путнього. Я ніяк цього не міг йому вибачити. Але не сподівайся. Мене ти так просто не позбудешся. Наступного разу придумай щось насправду страхітливе. Андрій тримав в руках слухавку і не помічав, як до нього підійшла його доля. Скинула прибите пилюку дрантя, відклала у бік хмилиці, озернулася. Такий непередбачуваний світ раптом постав перед нею рівнянням з багатьма невідомими, які здатні набувати значень у діапазоні від плюс до мінус нескінченність. Поруч шуміло перехрестя, і чотири дороги розходилися навзбіч. А вона все озиралась, не знаючи, якою дорогою піде. І видно було, що вона ще зовсім молода. І сонце здивовано осявало її, дивуючись, чия ця, ця доля стоїть у задумі на перехресті. Ніщо хороше не може тривати довго. Нарешті заспокоїв себе Андрій, опускаючи слухавку. Ого! Коли ти постаріш і помреш, або помреш ще до того, як постарієш. але яка це, по суті, велика дрібниця, заперечив він сам собі, рушаючи до перехрестя. Лютий 2000 року, вересень 2001 року. Анна Кінець озвученої книги. Читала Марина Ловейко. Київ, 2004 рік.